Eta lene bezala, Homofobia, gaur raipagai, maiatzaren amazazpia baita eta homofobiaren aurkako nazioarteko eguna. Interzgarria da horreitaraztea, mila behatsun talarrogeita mar urtean uh, kendua izan zela homoseksualitatea eritasunen zerrendatik, eh? mundu mailako eritasunen zerrendatik. Eguneroko bizian ordona, homofobia zer da? Argian, Mikael Garziak eskiungi horreitara zen itu lako tipi batzu. Azken hilabete uh, honetan, prentxana gertu direnak. Adibidez, lesbiana bikote bati, bilia besa errian, ez musukatzeko eskatu diete bidaiariak jenatzen ari direlako iduriz, musoak emaiterakoan. Gizon bat, bere mazte bat insultatzen ikusteak aldiz zutuzte sobera jenatuko duenik. Homofobia ere eskoletan, ikastoletan, aurren fenomeno hori eskola jatzarpenik nagusienetakoa bullying deitzen den, ezkira jokoaz ari, eh? baina um, mundu mailako, donazio arte mailako itzadugu bullying haure egiten edo aurrek hoien artean egiten duzten jauzarpenen gatik, horrek aurrak uh, bizigu zirako eronkitzen lituenak. Beriki ere agertu den afera bat, arbitro homoseksual bat, uh, futbola, ez dire denak ondoan egoiten al, irain eta irien gatik bere lana utzi behar izan du. Berriki andaluziak arbitro unek, eraso homofoboak publiko kishalatu zituen, Baina, uh, orain arte egon balima zen lanean, ezin dut gehiago erabaki dutik bere lana ustea erabakidu presio soziala gatik. Bestalde, ahinkesta hau agertu berri Euskal auskal autonomo erkidegoan, galdetutako gazten artean zazpitik batek erantzun du, ez duela homoseksualik nahi hauzoan. Gehiinak homoseksualen ezkontzaren alde direlarik. Eta homofobia ere... Ben marazki, bizi duen eta telesailetan hetero joerak edo bikoteak bakarrik izaitea. Eta ez agertzea askenean bikote bat bi gizonekin, xinpliki. Eri baita. Eta aurrari, eredu bakar bat bakarrik erakutxiz. Ez aurrari bakarrik. Familia eredu berriai buruzko liburuak ere debekatzea eskoletan, transeksualei nahi duten... Komunetan ja sartzea galarazten dien legea ere ateratzea Ipar Karolinan estatu jauzi bategin, edo frantziarat, joan ere, frantzian besteak beste, homoseksualek debe katua izaita odola emaitea. Buruzagi erli ere homoseksualitatea eritasun bat dela erraitea impunitate osoz eh, gelditzea edo aortzaroari lotutako zauri afektiboen ondorio bat. Bera itaz sobera edo sobera urbiltzare edo sobera urbiltzare edo sobera amaz sobera urbiltzare homoseksuala bilakatu da. Edo ortero bosteun eraso homofoboak salatoak izaitea Euskal Autonomi erkidegoan. Homofobia egunero agertzen da gu konturatu gabe ere berdin. Eta nola ez aipa Xarean. Xarean aipatzen aldugu hitzetan naizetak arriketan entzuten diren itzauek ere, web gune berri bat agertu da egun uh, frantzian, nohomofobz.fr gune hortan, uh, Twitteren agertzen pd guin tapet edo sodomit itza, uh, aldi oro zerrendatua da. Eta, ben, tenore untan, mila zaspirion eta piko aldiz goizuntatik beraz pede itza baliatu da. Eta, aldiz simple batean, eguneroko hitzetan azkenean ere hainitz baliatzen baita, edo norbait ireintzeko simpleki homofobiaren aurkako nazioarteko eguna egun. Homofobia edo homoseksualen belduja. Ba, bada beste beldur haundiagorik ukaiteko. Zuen GPS-etaz musfidazizte jadanik ez da gaizki izanen. Zuen autoetan dira orain. Auto berrienek integratu dute eta zuen eriotzaek harriko dute. Zuen bizia kontrolatzen dute. Gau roino artikulu bat irakurri dut, hogei urteko emazte batek hain zirabatean bukatu du. Simpleki lakuan zut, otua joan da zuzen kiarat, eta autoa ez da bakarrik ibiltzen, eh? Baitira, olakoak bainan ez da hori. Hemen emazteak egiratzen zuen eta bere GPS-ak seinalatzen zionan segitu baitu. Begiak ideki ordez, konfiantza osoz segitu du makina hori. Eta ez da lehenaldia, olakoak gertatzen direla, direla. Eta zer egan, pestizidioetaz. Gaur ikusi dudan zenbaki beldurgarri bat ere. Euneko eun, eurodiputatu guzien pixan petizidioetaz izidioak atman dituzte uh, bruxelak uh, berriz plantan emaiteko asmoa baitu bakizu roundup Monsantoren produktu famatu hori gli fosata beriz uh, bozkatzeko asmoa duelarik uh, Belgiko Eurodiputatu talde bateek uh, ikerketa bat egiteko erabakia hartu du eta beraz galde egin du eurodiputatu batzuei bon, denek ez dute onartu ohen piak anattzea eta pixa gusietan hon hartu dutenen pixa gusietan. pestizidioak agertu dira. Alta, ez dut, pestizidio fobiarik entzun momentuz, eta olako irein berezirik entzun, ere initzik behin zat, manzantoren aurka. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta Boa, eski mintzatu momentu kotz, kantu berri bat hemen, emakume kuantikoa da perlak taldearen proiektu berriaren hain zin jastabat. Taldearen kantu berria haste baten buruan aterako dute zarauzko uh, taldekoek uh, diskoa. Itzaletatik deitzen dena eta beraz hemen hain zin jastabatez kaintzen dute emakume kuantikoa deitzen dena. Eta kontzertuak eginen dituzte haste buru untatik hain zina donostian abiatuz Bukovskitik. Beratik ere pasatuko dira diraekainaren bostean. Bostak eta amazazpi! testa putzuztu hitza Laster Martin Kitogurekin, Martinek Euskal Telebista ipatuko dauku. Estela nafargoa garaian ikustenal Telebista eskeskatu. Beste Nafar tarbat zuprez dira aian laguntzeko eta bestalde. Hiditziaren uh, tartean Laster Sanaireri hitza. Bainan lehenik ala ere bi itza diadanik ipatu nautzien egitazmo hori. baina hemen gaztezulok bere ahitikia Garen dugu ekari baitu ere egitazmo honi hori taraziko dugu beraz, Dead Drop, zerden. Dead Drop munduan zehar zuen uh, gako edo USB gakoak edo nun eman murro batean kolatu eta barnean ezari argazkiak, bideoak, nahi du zena, musika, bideoak eta ideiada hor ebe, banatzea eta be, nahi du zuena proposatzea USB gako oien bidez. Nola martxanda, badu urte artista batek proiektu hori eman zuena, webgune bat bada eta webgune hortan beraz aldeguziz norbaitek gako bat kolatzen dolarik gune batean gune publikoetan, eh, da hori da ideia eta be, da adazkenean eta atxamaiten alditu zi Euskal Herrian adibidez gune dezberdinetan badira eta gaztezulok berea ere gehitu du eta hori jakinarazidu eta artikulu baten bidez irunian duzue hori eta orotara mundu Bantzear 1060 berrogei gako zerrendatuak e, dira, eta horrek dituen e, gigabit haundiak, edo zer gauzatxe maiten aldira, ordoan kezkagarria izaiten alda, da barnean zer atseman, birusak ere atxe maiten dira. naskinen interneten e, baliatzen den partekatzeko manera ilegalak aipatzen ipatzen baitira, e, hemen beste manera bat, beraz interneten pasatzen dena be muruetara eta mundu errealerat ekarazteko, beti ala ere uh, interaktibitate gutirekin, menan ez dakit zerbait txortzen berdin, dead drop deitzen da eta irunean beraz geitu dute bat, gaztez luzulokoek, haien webgunean ere aipatzen duten bezala. Eta orain aldiz, argun gai ez aldatzen dugu, xan aire zuritza. Erraiten dutalarik, Euskararen ofizialtasuna ezkinukeela Euskaraz bizitzeko baimentzat hartu behar, Frantziaren jokoa egiten dutala leporatzen dautate batzuek. Nik ez dut, ofizialtasunak Euskarari iparaldean ekardiezaiokean jobekuntza nahi, baizik eta ofizialtasuna igar, igurikatu gabe oraindik egin egindezakeguna adostu. Tokian tokiko xumetasunean oinahetuz, jorko eta hemengo aktoreak lankide jartzea, jarzea, bakotsak bede heinean, arloan, Euskararen bizi beritzeari ekar dieza ulerzea eta arrazoin bidean partitzea. Egaiten utalarik, hegoaldetik laguntza gutiago nahiago konukeela, ez dut, hegoaldeak iparaldeari Euskal ekarri laguntza agorrezina ukatunahi, baizik eta elgarren gandik ikasteko aduguna ikusi. Laguntzatik, lankidet pasatzea. Kooperatzea zait, donostiako piratek, lekorneko EHZ eta festivalean laneginik dakarten kemena, jakintza eta koherentzia. Edo gipuzkoatik siberoko maskararetara, erromez joaitia baino, ekialdeko euskal arte drama zaharrak Egiaren antolaketari eta hizkuntzaren garapenari dakarenz, iraunkorki jagemantzea mendebaldean egokitzeko gero. Kooperatzea ez zait Frantziak eta Espainiak egin daukuten juraukatzea, eta ohartzea bi horien kontra gure izaitza alde banatzen duguno, eskalldunok helgagi erdaretan bizkar emaiten dugula. Kooperatzea zait, Dogma bilakatu zaukunaren itzalbazteher begiratzen hastea, pentsatuz, menturaz, izpi horietan dela gelditu, gure imaginario kolektiboari girdira berezia ekarriko lukeen maniak. Xanaire, 1000 eskerra stertero bezala entzulearen iritzia goizbergin eta itzeta putzen. Eta horreitara zaten auzietere iritzia hu berri zentzuten alduziela bi artikainzine euskaliratiak.eus webgunean itzeta putzen. emankizunaren kizunaren sailean beste entzulean iritziak ere, hor atxemaiten arko dituzie. Eta segitzen dugu orain gure lagun ondiarekin Martinna! <risa> Eta azken aste hauetan Euskal Telebista izpide izan dugu Nafarroa garaian ETB ikusteko aukera bertan behera utzi duelako Espainiako gobernuak, dakizuen bezala eta hainbat ekimen ere izan dira ETB han ere ikus dadin, erkarretar atzeak upen egoitzaren haintzinean alderdi politiko batzuek ere Nafarroako parlamentuan egin ekimenak, sinadura bilketak eta bar, euskaltzaindiak ere Espainiako presidenteari eskaera egin dio ren 6 Ez gelditzeko, bainan, deuse, hortik entzina, Nafarroa garaian ezta ETB ikusterik, edo obekiraiteko ezta ikusterik ofizialki. Nafarroa garaiko erri batean, ez dugu eganen nun, bainan, Martin Kitio anda eta gure Martinek dio baietz erri hortan ETB ikusten dela. Eta Nafarroa garaiko edo zein erritan gainera ikus litekeela. Arratxaldeon, Martin? Arratsa León naranchat hitz eta putz irratsaioko entzule guztiok Sigurtasun arrazoiengatik ez dugu jakinaraziko zein nerritan zaren Martin Hala sera hala sera soil soilik esango dut Nafarroa garaiko herri batean nagoela eta herri honetan Euskal Telebistaren seinale digitala eten egin zutela duela 2 aste eskas Señalerik ez baina Euskal Telebistako saio batzuk ala ere ikusten dituzteez nola lortu dute hori beraz Nola lortu duten? Ba, hemen, hemen, hemen bertan, nire ondoan dagoen pertsonari esker. E, kaixo, arra txaldeon? Atxaleon, izenik ez, eh? Izenik ez, otoi. Bai, bai, lazai, lasai. Izan ere, e, lehen esan dugu, segurtasunagatik ez dugula esango non nongauden. Eta arrazoi beragatik ez dugu jakin zure izena abizenik. Pertsona honek eta biok, alegiazko izen bat erabiltzea, adostu dugu. Izen hori izango da Ruper. Izan ere Ruper hordorika oso guztuko du hemen ondoan dudan pertsona honek. Ado, Jumartin, ez dugu dena jakinai, eh? Nafarroa garaia, zberaz aligara, baina nehan beharko dugu, Ruper ez dela Nafarroa garaikoa. Ez, ez da Nafarroa garaikoa, Ruper sarakoa da, eta Euskaldun gehienek bezala, edabideen bidez izan zuen albistearen berri. Hala da ezta? Bai, euskalik ratiak entzuten hain nintzen... Eta jakin orarik nafagoa garaian, ez zutela askoal telebista ikusten alko? Osta penbatean pentsatu nuen, ba, tira, politikariak inendute zerbait, eta konponduko dute aferau. Mainan, ba bere alak oartu nintzan, guk egin behar ginora zerbait. Ez ginola gelditzen al politikariak zerbait egitean zain. Eta orduan, lehenxeago aipatu dirazunez, zure aitonarekin, akordatu zinen, aitonarekin, azaldu iezadazu haumexedez. Bo, hene e, aitona, e, a, amain aldekoa, kontrabandista zen. Espainiaren aldean iesian zebiltzan pertsonak mugaz bertzaldera ere zituen. Gero gauzak okertu ziren eta tabakoa eta alakoak mugaren alde batetik bertzera pasatzen hasi zen. Baina gain bera hundia izan zen, eta azkenean utzi behar izan zuen. Beraz, e, zure aitonak, kontrabandoaren bidez, jendeari lagundu zion bere arazoak konpontzen. Bai eta ordean pentsatu noan, ez gauza bera egin, mugaren aldeuntan ikusten alda eskualterebista ez? Ba, ara, konpondua, ETV mugaren alde batetik behzaldera ere banen dugu, gara ertan kontrabandoan ere ziren gauzak bezala. Orduan, ondo ulertu badut, zuk enkarguak jasotzen dituzu, herritarrek ze telebistako saio ikusi nahi dituzten esaten dizuten, Eta zuk ekarri egiten dizkiezu hainbat euskarri ban. UBHS video formatuan, MP lauan, eta bar, eta bar. Bai, erritar batek sautrela ikusi nahi badu. Ba, eni eta nik ipar euskal errian grabatzen dut. Eta ondutik, mendian barna, unagin eta emaiten dakot. Martin, barkatu, galdera bat badut uh, rupi rentzat. Hau uh, guzia musutruk urririk egiten ozu edo dirua eskatzen diozu erritarraia? Nik beste djousheшка zena eh? baina herritarrek zerbait eman nahi baditate, niko hartzen dut. Dirutan bada dirutan eta bestenaz, jaitekoa edo edo beste zerbait ja. Eh? hemen, Leon, hemen Ruperresgain herriko 2 pertsona ditugu. Arratsal Leon. Arratsal Zuek herri honetakoak zarete eta Ruperri Euskal Telebistako saioak eskatzen dizkiezu, ezta? Ze saio eskatzen dizkiezue? Nik kultura saioak sautrela, literatura oso gustoko dudalako, eta Technopolis euskal herritik eta alakoak. Nik informatiboak azpimarra, egunon euskadi eta gaur egun. Nik ondo informatuta, egon nahi dut eta horregatik ez naiz egon ETV-gabe. Ederki, Ederki. E, Ruper, horiek e, dira gehien eskatzen dizkizuten saioak? Kultur saioak eta informatiboak? Ba izela, gehienek espainolezko saioak galditentuzte? Eta eskora artean, e, jende gazteak guta gutarak, eta elduek e, kirola edo edo meza saindua. Nahi dutena erranen dute gero, behinan ba hori da egia. Ba, Eskerrik asko, Ruper eta kompainia, horixe izan da dena gaurkoz, Nafarroa garaiko herri eskutu honetatik arantza. Ebe, mile esker zuri Martin ondoko arte eta gaionekin loturik asken orduko berri jau ere badugu. Nafarroako gobernuak komunikatu ofizialau ateradu eta itzesitz haudio. Nafarroako gobernuak txalotu nahi du ETVko Euskal saioen kontrabandoa eta dei egiten die Euskal Zale Euskararen aldeko kontrabandoa naritzeko. Komunikatuan diote diru laguntza kere banatzeko prest direla. uera da zertan giren diru laguntzak gobernu batetik kontrabandoa iteko Kusiko, aintzindari den Martin Kitio. Laster gaur maiatzaren amazazpia izsanki gure gumita. Uh, Izanen dugu hemen aingeru maior, bera krizaliz euskal elkarteko lehen dakaria da. Krizaliz da adingabe transeksualen familien elkartea. Eta gaur argitaratu du ikas materiala bat. Ikastetxe, ikastola guzientzat egina dena, uh, Idea zer da betitulua sinmplea da neskak eta mutilak identitatea eta gorputza. gogo eta bat eta sustut pedagogia aurrei zuzendutakoa laster aipatuko dugu xekiago zer den haumentuz bostak eterri Euskal iratxetan berriak zurekin benade ar gaina. <tusurra> Lan legearen kontramilako bat manifestatzale goizuntan bai honako karriketan mobilizatzeak segitzen eta indar hartzena luke ere gara iolariek leku batzu ere trabatzen dituzte zonbait eskualdeetan, treinetan ere mogimendua biziki jarraikia izaiten ahalitaike gaurtik goiti, bestalde juzko hotre kolektiboak leku ekonomiko baten trabatzeko sede luke eta hitzordua emaiten du bai San Andreseko plazan horzegun goizean zazpiak eta erditan. Herriarteko elkargo bakararen sedeaz boska segitzen donaistik alde egindu Amorotze eta Xantagrasi kontra joan dia, orotarat latonoita most herri alde eta hogoita ameka kontra. Zergen deklaratzea paperean egiteko, kasu azken epea bihar da, handigoiti internetez egiten alko duzue ekainaren zazpiarte. Maulen mehan zen maiatz tauladan antzerki festivala aste guzian, ikasleekin aste eta hor eta larun batean diende guzientzat, aipatzeko antzerki batzu, etzekoak, sol bemol, flagran delir, besteak beste dolaritza Mike Landa araba utzi du egun giroa Italiako itzulia osagaria gaszoiz, mediko lehen etapan ez untsa senditu da, nahiago izan du gelditu Mike Landa itzuliunako favorituetan zen eta mementoko zorzigarren leian zen. Etxe Utsu mando kan aste juntan Charles bide gain zaldi hitzaekin dizineent. zaiki! Jobuxine emman dean entzun nuen dizon bat aita zaldi ut. zaldi kente jotan satzen direla denak. Asto saldi, mando,gine eta konpaini. Josbe Iturriotz aldiz beti machismo eta patriarkaik kukuska Esango nuke gizakia jainko bilakatu dela. Uste duela dena kontrolatu dezakela. Ez du ulertzen bere buru, natura edo munduaren beste parte bat dezala. Baizik eta pentsatzen du gainetikan dagoela. Eta Josu Martíez Josebas Sgio nandiak presuntegi eta liberatiaz egiten dutian es naurketak ekariko teizki. Eure baitan gauzatzen da, onarpena ala e Gure morrontza, egin handi batean, voluntari ba da eta lotxagarria litzateke gauzak aldatzen ez saia zeha. Itxumandoka euskali ratietan haste hartez zazpitan, hastizkenez lauetan. Itxumandoko! Lapordi eta Baxena Fajoko elduen kantu xapelketa izpulan, maiatzaren ogeita bian, Ogoi kantu, Larogei partai de, eta beste beste kantu ezagun. Epai e Maian Jojo Borda Garrai, Esti Txupinatxo, Stefan Etxe Garai Etxe, Maialen Egotabe ere, eta Jon Martin. Zuk ere, Euskal Kantuaren dako duzun artxiki erakutsi nahi duzu, Zatoz, kantarian entzuterat eta sustengatzerat Maiatzaren ogeita abian atxaldeko lauetan izburako forstin mentabe jigelan Ana horregi Eusko Jagularitzako ingurumen eta lujalde antolak eta sailburua hastezken gure gomita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 Eta prentsaz, pundu nio bat, tenore huntan edabideak zertaz aridira xarean eta biktima klenik berrian uh, eta hemen itz hauek, errepresio diardueren biktimak aitortzeko legegaia gaia oso guti pentsatua dela lesio psikologikoetarako ala zer den titulu nagusi hauzitegi medikoak etxe berria medikoak hartarazidu, arauak torturatuen lesio fisikoak hartzak Zendituela aintzat edo kontutan, biktima izaera aitortzeko. Balorazio batzordean, psikologoak egoteko beharra azpimarratu du. Esko lege giza eskubideen, berdintasunaren eta erritaren partaidezaren batzordean itzegindu. Francisco Echeverria hauzitegi medikuak eta horren berri berazemen setasun guziak berrian irakurgai. Zendituela ularitza aipagai ere berrian orinttan benadetek zion bezala eta titulu hau gastro enrititisakk jota giroa ustea erabaki du landak Amargaren etapa astarekin baterat atzen gelditu dazkai taldeko. murgiara eta zazpi minututik gorako galera pilatuta zuela etxi du beraz. Ementxe eh, txerindularitzari intesatzen zisten entzatxeetasunak berian. <usurra> Eman kizun astapenean aipatzen nuen bullying deitzen den termoa, edo eh, behazkinean eskoletan jasarpena jasaiten duten aurrek eh, olako itza baliatzen da eh, izendatzeko hori. Eta beraz hemen berrian irugarren titulu nagusi hau, Iruñeko gazte baten suizidioak bullying arekin lotura ote duen ikertzen ari dira. Familiak gutun batean emandu kasuaren berri, hauzitegietako iturietatik berriak jakinale izan du, epaileak ikerketa zabaldu duela. Eta irunieko seksu erasoak salatu dituzte elkarretaratze batean, ustezko bi erasotzaile presondegiratu dituzte eta irugarrenaren bila ari da oraindik polizia. Ipar Euskal Herriko hitzan aldiz karika astintzen duen aldizkaria fakiretaz hemen artikulu bat. Nui debu mogimendua parixen hasi zen eta frantzia osorat edatu da. Merci patron filma izan da. Pizgarrietako bat, aladio artikuluak fakir aldizkariak ekoitzi duena. Hemen haipa gaiaberaz beraz Ipar Euskal Herriko hitzan. Garko Gaia ere hemen argian nagusi asier agaiz ezin izango dela haute eskundeetarat aurkeztu bi urteko inabilitazio zigora jasun onduan. Bi urteko kartzela zigora eta inabilitazioa, ez dio Euskal Autonomia erkidegoko justizia ausitegia nagusiak ea txe bilduko lege biltzarkideari. Argian bestalde seksismoa ipagai eta barraketako edo manejetako seksismoa saiesteko neuriak hartu ditu urduinako Eriko Etxeak. Iru diak izaiten direnez hainbat kasutan Klausala berri bat ezagidu Eriko Etxeak eskaera eta baimen horrian alaberaz, barraketan ez dira irudi seksistak onartuko urduñan. Epaiketabat ere hemen aipatzenuen ah, xerra raizena, eta sortzi, bimilata amae iru sumarioko auzipetuak ez dira presondegira joanen akordioa lortuta gero. Gaur goizan, Bederatzi Euskal Eritarren aurkako ausko ausia zen ekitekotan, Spaniako hozitegi nazionalean, baina nazkenean, aldean arteko akordioa lortu onduan, eh, spetxea beraz, saiestu dute. Homofobia ere, ipagai argian, eh, homofobia eta transfobiaren aurkako agente aktibo gisa aurkeztu da bilboko erriko etxea. Eh, bizkaiako eh, koordinakondeak positibotzat dio bilboko udalak bultzatu duen, Bilbao gay friendly etagitage moi baina turismo argloaek egindako kanpainaren anistasun esakatik keska agertu du Bestalde lan erreforma eta greba horokoraren deialdia. Hori, iaipatzen ere gaur prentzan, Ipar Euskal Herriko itzan ere titulu hau, greba horokorra sede, mobilizazioen agerpena gaurkoa ere haipagai uh, kasetan, lan erreforma, Maiatzaren emeretzean dena blokeatzeko deia luzatu dute, irudian eh, ikusgai berez goizuntako uh, manifaren uh, argazki bat, eta... Uh, bestalde ere uh, gai hori aipagai media bazken eta zuuzten zuuzten aldiz, grebak uh, trainetan aipagai bereziki, astezken eta usteguneko uh, trafiko arazoak azpi eta bigarren gai gisa aldiz.Mobilizazio indartsuak edo mugimentsuak aipatzen ditu gaurko uh, mobilizazioan bilduma argazkitan egiten du zudoeztek. Eta bestalde, uh lekuko do lujaldeko eh, izkuntzak eta flop berri bat media bazkekek, media bazkek barkatu haipatzen duena, Frederik Espaniaken, itzak hemen azkenan ezpaita izanen bilkularik eliseoan berak erri aipatu zuen bezala bostak eta berrogeitabat dira eta laster gure gumita izanen dugu aingeru mayor erramezala krizalizeko kidea eta elkarteko lehendakaria aingabe transexualen familian elkarteak gaur ikas material bat argitaratu du Saan atsemaiten alko du siena, krizaalizak beraz, neska etamuttililen inguruko eraikunttzz gogoeta eraman nahi du lasterxetasuna.b Ipizz Hiz putz! Musikikalenik eta hipPO pixka bat eta Euskal hiphop uh, taldea edo Euskal hiphop erria, hemen uh, taldeak egitasmo bat bultzatu nahi izan du Euskal Herriko Japlarien. Joko bat, eraman dute, lehena agertu ginoen hemen eta bigajena beraz gauk ateratzen dute sarean. Bideoan ikusgai gai iru japlari eta entzun gai da. Odei bajuso, labasu eta gozka suaia aia. Emen txe eta itxaron sinistu ez sinistu badakigu arrisku oronundagon ez ditaike hon itzak bihurtzea liztu rapa ez da berpiztu ez baita hilik egon oinarri berri bat jarri eta elkarri harriak bota ordez ideiak ekarri askoren aurre iritzikoren hoien ondoren rapak egurra jasodu eman baino lenta Gaiz gisonatze horrena ez gugu garen egoeraren problema dena den Berdin zeraigu zein den zeren honena hemen ezerran ez den igraparen horrena Bitxialda kopletan bustitzea honetan Euskara aditzea Erranen dut benetan denetan eta bertan euskalduna aitzertan nahi, nahi duzu aritzea Gira begira iziltasuna, badaki zer bilatzen duzun askatasuna Ideiak defendatzen guri izkuntza guri iturak Meti zua zaintzen ekaitzak ekartzen dituen hurak Zein da zure muga, aunire mundua, zure jaiko itxuak Beti dauz jokuan, beti kolotura, bombokutza da doiua Kultura mesua, azerua, do infernua Zaineko mamuak dauz, buruan dantzatzen Akel arre berriak berriz, bolta prestatzen Hip-hop bizitza lantzen, euskal rapa indartzen Beti aldarrikatzen, jotake guantzek Dena dago prez, gure biltxarrean Kolpe eskolpe, gure bidea zua Bombokutsa da doiua, kultura mesua Zerua da infernua Jo jo jo, ben duta su inguruan, Euskaraten zuaitzone mi txalpeam, aus ez da biltsarada, indarrazo bieta la asamblea da, besala ko Pentsamendu kolektiboa ezabatu Jankien gandik ikasitakoa Rezetboto jasakatu Hazdu egoa, edo zer dugu posible Astindu egoak, berministroak Espainoel du nahi gaitu Gurekin jaidu, haitu epaitu Ezin gara alaitu Jarmuk dindu Ez diren bitartean ojukatu Errefusiatua onget mendebaldea Mende Ola Merkel rajoitazen ideak, bidaliditza agune infernura Zara, bolumen bigarena hola da eta hori beraz Euskal Pop erriak kolektiboak e, bultzatzen duen proiektua, Euskal Japlariak beraz haien e, artean esortzen dute, horako joko bat, lehen kantua beraz agertu zen, eta hori bigarena, Odei Barroso, Labasu, eta gorka, suaiak entzuten genituen, bostak eta berroita bost dira, eta gure gomitaren tenua. Itz eta putz, Arratxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Euskal irratietan. Maiatzaren amazazpia egun, eranbezala homofobiaren aurkako nazioarteko eguna, eta egun bere hau hautatu du, krisaliz, Euskal Elkarteak, bere ikas material baten aurkezteko, hain geru maior gurekin dugu, arratxalde hona? Krisaliz horgeita lastko jedanik aipatu dugu uh, azken hilabete hauetan adin gabe transexualen familian elkarte bat da uh, bitz bi aurkezten alhal daukuzu beriz elkartea e ingururu. Haii ba, baggun Elkartia Estatu eh, Espainolean eh, hilgurte garmatzalea Euskal Herrian eh, igazko martxoan eratu genuen, eta elkartian eh, biltzen gara eh, Euskal Herriko eh, ba, transexualitat egoeran dauden, aurren familiak. Eta transeksualitate dauden aurrak esaten duanean, mon aurreta gazteak, esan nahi duana da, e, aurreta gazteak jaiotzean e, genitali sexu bat e, esleitu geniela, eta hitz egiten hasi e, zirenean esan ziguten, adieraz ziguten, bere identitate, bere seksu identitatea beste bat zala, eta arduan, baina, baina, bueno, baina, hakila duten neskak eta gula duten mutilak. Mm -hmm. Hortan doa, justuki gaur aurkeztu duzuen ikas materiala hori, right. Nafarroan beraz aurkeztu du, du, duzue hori, uh, goizuntan ikas materiala beraz neskak eta mutilak identitatea eta gorputza right. zazpi izkuntzetan atera duzue, right. uh, lehen irudia aurkezteko, pixka bat ere bidez uh, irudibatu kaiteko, lau gorputzak gertzen dira, maraztuak dira eta biluzik eta azkenean lau desberdintasuna ipatzen aldira uh, ileak eta azkenean genitaletan desberdintasunak no. Bai, guk e, narrazkitzuekin adirazina izan dugu hor neskak eta mutilak daudela e, noski eta material didaktikoan hau da saltzen den edo transmititzen da lehenengo gauza dala e, jakiteko norbait emeska edo mutil dela, eh bakarra e, ziurtasun oso jakiteko da be, norberari galdetzea, bai? Eta orduan gertatzen dana gure, bueno, marrastutako pertsonaiek ezin dutela itxegien, orduan bai eh batzuekin bat momentu batean esatuten ni naiz neska ni naiz mutil, eta erabili dugu eh bilusik margotutako zera e, E, personaiak direnez, erabili dugu igiaren e, itxura e, lehenengo begida batean ikusten duena, ikusteko neskabat edo mutil bat aspi marratzen dugu materialean noski badaudela neskak higemotza dutenak eta mutilak higeluzia dutenak baina demagon jolastu nahi izan dugu marraskitxoen bidez bestela zaia zalako, hori ikusten dira neskak eta mutilak eta batzuk neska gul bat dute eta beste neskabatzuk sakia eta mutil batzuk naukate Ez sakila beste batzuk, gulba. Mm hortan -hmm. da, beraz, uh, galdera, ze horain arte gure usteetan edo gizartearen ustean, no. e, neska bat, e, be, da, alu bat duena eta gizon bat, e, da, mutila, sakila duena. Baina ez da, hortan gelditzen beraz, e, elkartearen gogoeta hemen. Ez, ez, ez, identitatea inolaz ere ez dago ankartean, ez dago genitaletan. Guk erabiltzen dugu adibide bat, erabiltzen ez, zaki gizon batek, istripu batean zakia jagaldu egiten badu, zakiari gabe izango da hortik aurrera, baina gizona izaten berdin berdin jarraituko du. Ze azken zinean identitatea e, da e, subjektibitate kontu bat, hau da autoperseptzio bat, nik dakit, nik nahizena, eta hori... E, hankartean genitaletan ez dago, honun baite egotekotan buruan egongo da. Gertatzen dana orain arte, e, pentsatu egiten zana, eta eskoletan horrela transmititzen zan, e, gizon guztiek sakila dute, edo sakila dutena gizona gira, eta mulu bautena ekemakumeak gira. Hau da transmititzen zan ezaguta, ezagutza, hau okerra da, eta gaur egungo edo azken ikerketek diotenaren arabera, E, gutxi gora gera, mila, mila pertsonetatik bat transeksualitate goean, dago da, milatik bat da zakila duen e, neskado, bulba duen nutia, eta duan, e, momentonetan zentzugabia da, eskoletan jarraitzia ezagutza bat transmititzen okerra denean, eta ez zoilik okerra denean, e, ukatu egiten duenean, ume batzuen e, izatea, baztertu egiten dituenean ume batzu. Ordan guk, familiok, aurrauen familiok, E, eskoletan formazioa, formakuntza zaioak initu gunean irakasleekin, irakasleek esan digutena izan da. Hadoz, horrein ulertzen dugu e, realitatea pizkagageiago, ulertzen dugu zuen aurren realitatea, baina dauskagun testu liburuek ez digute balio, ze arirazten dutena okerra da. Zer egiten dugu, e, e, nun dago materialen bat haulantzeko, eta hoain arte etzegoen Eta horri, utxune hori beten aian, e, Krisariz Euskal Herrialkartetik, nahi zan dugu, ikas materiala usortzen, ba, utxune hori betetzea. Mm -hmm. Hor, beraz berriz sartzeko ikas materiala hor begipean baitut, bon, ba, dira, pausu desberdinak, badira dira, aurrak, aurrak erabiltzeko da, eh? zenta hor, ikustenut, nolakoak dira inguruko neskak, eta hor, itz batzu eman behar dira, eta uh, askerean, eh, deskribapenean, guztiok desberdinak, eta adibide guztiak Badira, bat dira, neska batzuk motz-motzak eta beste hotzek oso luzeak, uh, batzuk uh, superheroien muzojoak maite dituzte, eta besteek printzesenak. Azkinan hor, neska mutil bai desberdintzen dira, baina azkinan gauza da, berdinak dira. Bai, e, hor e, fitxauetan ikusten duguna da, nesken artean badaude la mota guztetako neskak, ezan bezala, hile luzea duten, eta hile motzak supereroien motzak, e, ...mozorroak edo princesen mozorroak maite Eta berdin-berdin daudela mutiak, motagustietakoak... ...eta daude mutilak mutiak igeluzadeo dutena... ...hile motza supereroi enmozorroak edo princesen hamaite dituztenak. Hau da, azken finean, neska edo mutil izatea identitate kontu... ...honen e, barruan, gero mutil bakoitza eta neska bakoitza... ...modu batekoa izango da. Eta guk transmititu nahi duguna, e, azken finean da... ...errealitatea deno zerbazioa. Hau da, errealitatea da anitza, eta gertatzen denan gizarte honetan askotan inposatu egiten dira moduak. Eta orduan esaten da, ez neskak onelakoa, onela izan behar dira, edo onelakoak dira. Eta motilak beste modu horretakoak, eta ez modu batekoak, ez bestekoak, neska bakoitza eta motil bakoitza desberdin da. Eta desberdin tasungu zioien artean, batzuk abotsen gradea dut eta beste batzuk abots fina, baina hori nesken artean eta motilien artean. Eta badago ere, genitaletan, Orain arte harreta e, jarria ez baginion ere ba, e, badago ere anistasun berdin hau da ba, mezken artean badaude ge geienak bulba dutenak eta gutxiago batzuk sakilla dutenak eta motilen artean berdin ba geienak sakilla dute eta gutxiago batzuk daukate e, bulba. Eta da orduan hau e, da transmititu nahi duguna, hau eta material didaktikon bidez aurrakoitzak bere inguruan ingurura begiratzea eta konstatatzea nola benetan danak garen Eta, monelkartetik bueno, gainera, egiten duguna postua da, e, guretzat e, anistasuna altxor bat da. Uh -huh. uh, ikas material hori, sarean gainera biltzen alda? Bai, bai, jarri dugu e, Facebook bidez, eta script de e, plataformaan, ere e, estekak jarri ditugu ba, bertatik e, bertan ikusi alizateko eta deskargatu alizateko. lizateko zen momentuz material hau elkartetik egin dugu e, inungo diru laguntzarik gabe eta orduan e, formato elektronikoan sare sozialetan zabaltzeko e, jarri dugu espero dugu etorkizunean administrazio e, publikoek, honen eh, gainean ardurartzia eta material hauek eh, paperian argitaratzia eskoletara eh, eskoletane eh, eh, zabaldu alizateko. Alata guzti zere guk interneten jarri dugu deskargatu izateko eta gombidapena da ikastetxetan e, e, e, imprimatzea eta, eta aurrekin lan egiteko aukera izatea, mm -hmm. materialarekin. Aingeru maior, berdin e, galdera simple bat, benen gaurko eguna izan kire maiatzaren amazazpia, e, horretaraziz, e, mila bat zuntal e, egun untan, kendua izan zela homoseksualitatea eritasunen zerrendatik, ez du inaspaldi azkenean, e, homofobia edo transfobia zuretzat zer da? mafia edotransfobia ba eh da e, orientazio homosexuala e, bizi duten pertsoneeien aurreko beldurra edo gorrotoa edo ukapena eta transfobia ba, transexualitategoeran dauden pertsonen aurreko e, ba berdin, es la ba, gorrotoa edo ukapena edo beldurra e, gure ustez moment honetan e, transfobiaren aurka burrukatzeko eh tresnarik eraginkorrena ezagutza da ezagutzaren eh eta gu horretan ari gara eta tamo bueno, espero dugu ezagutza zenbat eta gehiago dagu eh ukapen hoiek eta bazterketa hoiek eta beldurroiek gizartean eh poliki poliki dasagertzen joango direla niztasun guztia honartuz, eh, respetateta maitatuz. Mm -hmm. Ebe ala, hain geru maio, ergamezala eh, krisaliz, Euskal eh, Gia, erkarteko kide gisa hemen eginuen eh, eta eh, xarean dira, beraz, ikas material horiek emengo erakas lehenzat, ere, eskura gari direnak Euskaraz eh, baititu zuen, ere, eta zazpi hizkuntzetan horotarat mil esker gurekin egonik. esker zuen. Itz eta putz, Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan. Utsumandoka. Utsu mandokan aste juntan, Charles Bidegen zaldi hitzaekin dizinen zaiku. Juxu inen mandezen, entzunuen gizombat, aitak erraten zatoela, astoa ere zaldi hau. Egan edu, zaldi kente jortan sartzen direla denak. Asto, saldi, mando, ginetre eta kompani. Josebe, ituri hotz aldiz beti machismo eta patriarkaik kukuska? Esango nuke gizakia jainko bilakatu dela. Uste duela dena kontrolatu dezakela. ez du ulertzen bere buru, natura edo munduaren beste parte bat dezala. Baizik eta pentsatzen du gainetik dagoela. Eta Josu Martinezek Joseba Sarri onain diak presuntegi eta libertatiaz egiten dutian esnaurketak ekariko teizku. Geure baitan gauzatzen da Onarpena ala erresistentzia. Gure morrontza ein handi batean voluntarioa ba da eta lotsagarria litzateke gauzak algatzen ez saiatzea. Itzumando kaiuskaligatietan aste hartesaz ospitana astizkenez lauetan. Ana Aurigi Eusko Jaurlaritza ingurumen eta lugalde antolaketa sailburua astezkenuntako gure gomita. Eta musika musikapiskabat berriak hain zin itzordua u horreitaraziz, sarri baita itzordua. Arrisuri gelan, elepika festivalaren uh, kari, segitzen dute itzorduek, eta gaur uh, komiki konzertu bat, zeien taldea eta pantaila gainan komiki bat, ber musika eta marrazkian hasiz, arrisuri. Gelan eta hori sortziak keter ditan. Zortziak eter ditan ahi suri gelan izango da Lepika Festivalaren kari. Eta itz eta butzortan bukatzen da gaurko. Itz zordua bihar bostak eta seiak artean. Eta aritz galaraga izanen da gurekin telebista begiratu du... Koste dut, txoministak ikusi duela eta Kanal Plus ere azken aldi hauetan. Eha, Zerdion hauetaz, xeyak ementuz euskali jatietan.